Кілька століть видається вічністю. Але ж я чотири роки просидів у редакції та шість років у бібліотеці. І що там прикидатися? Хоч перед фінішем, будь чесний, ніде я не горів, хотів тільки затишку, спокою та щоб з обов'язками справлятися. Не люблю дарма гроші одержувати, соромно. Втратить щось бібліотека від зміни завідувача? Не думаю. Можливо, навіть новий завідувач Буде ініціативніший, щось цікаве вигадає в газетах, про бібліотеку напишуть. Думаєте, довго про мене пам'ять житиме? Звичайно, спершу згадуватимуть, зібравшись докупи, коли немає відвідувачів. Бідолаха Гужба, бідолаха Гужба, непоганий був чоловік. І треба ж так. А мене якийсь рік забудеться. Хіба що новий завідувач папірця в шухлядах відшукає, можливо, навіть сторінку цього роману покрутить, покрутить в руках, змитикує. А це ж того покійника, гужви, зітхне, бо всі ми сентиментальні, всі м'якше йому про смерть згадавши, бо всі смертні, зі та й пошпурить у кошик для сміття. Але повернусь від цієї сумної пісні до роману. Хай трохи злагідніє серце в колі моїх героїв, вони щасливіші, а для них зараз розпочнеться новий день. Мені ж до кінця роботи ще більше години. Напишу про Іванове пробудження, аби чимось зайнятись. Вів покірно ступає до воріт бійні, хоч ще здалячує запах крові. Потім своя воляча філософія. Івана збудило радіо. Обнищільно причинені двері сусідньої кімнати билися в спортивні марші. Зирнув на годинника пів на восьму. Господарка навмисно вімкнула репродуктор. Не вистачало б, щоб він спізнився на роботу. Потягся до тренувального костюму на стільці. Зверху лежали авторучка і блокнот. Повернувся дуже пізно і ще збирався ранком працювати – Тепер доведеться відкласти на обідню перерву. Він пообідує пізніше, а з години до двох писатиме. Приємно розпочинати день перед творчої роботи. Це збуджує, і більше себе поважаєш. Він уже з місяць серйозно не працював. Та й все, що досі зроблене, маловартісне, порівняно з його новим задумом. Це, певно, свідчить про молодість духу, коли... Прожити життя вважаєш лише прологом майбутнього, справжнього. Тільки в роті гидкий присмак. Учора дуру накурився і набалакався. Здається, припеченої руки замало. Якщо треба, він голки під нігті заганятиме. Сили волі вистачить, але таки витруєть із себе весь непотріб, лишивши справжнього Івана Загатного. Віднині він буде самим собою» ласкаво поглубив супкі листочки блокнота. Він їх любив, бо їм судилося прийняти в себе його найзаповітніше. Уже бачив на білім папері лави слів, що їх здатні поразити лише почуття та розум загадного. Раптом спало на думку, що, можливо, саме цьому блокнотові судилося тисячоліття лежати під склом у майбутньому музеї письменника Івана Загатного, і зараз його пальці торкаються вічності. А думка була трохи жартівлива, а трохи найсправжні. Йому не хотілося від цім коприсатися, засміявся радісно і вийшов на ганок. Господарка підмітала двір. Вона підмітала його кожного ранку, відколи помер чоловік. Нудьгувала. Доброго ранку, сказав загатний. Доброго ранку, Іване Кириловичу, як вам спалося? А вона так хотіла побалакати, трохи забутись. За часом загатний милистово слухав Терехівські новини, але сьогодні його не звабити. Він економитиме кожний душевний порох. Петнувся, повз розкішні жоржини в город і межею подибав на ливади. Побіг. Прав'янистою стежкою між тинів та верболозів, високо піднімаючи коліна й тулячи до грудей руки, наче справжній спортсмен. Хати здивовано зиркали голбуватими шибами з підсолом'яних та черепичних дахів. За рік вони і так і не навчилися прикидатися, що Іванова зарядка їх не обходить.